«Сон-2». Кажуть, що ці апарати прислали з Англії. Дехто думає, що це російська техніка, а тільки назви на приладах і ручках написані англійською мовою. мов би для конспірації. Офіцер закліпав очима і став поквапно записувати. Прилизане волосся у Вундерліха було рідке, і мамонько, як бувало часто по той бік фронту, з гордовитою усмішкою занурив три пальці в свою хвилясту чуприну. Цей жест одразу ж був помічений уважним бундраліхом, і він гострим поглядом своїх очей, здавалось, пронизав полоненого наскрізь. Мамонько вже був не радий, що в дивізії перукар чи якийсь солдат. Не опатрив його чуб під нулівку. «Своє самолюбство ви повинні були залишити по той бік окопів». Неголосно, але твердо мов наказ проговорив обер-штурмфюрер Вундерліг. «У вас же багато там залишилось ворогів?» «Звичайно, і були». Знітився, мамонько, від такого запитання і подумав. «Це все через тебе, капітане Кротов. Я на екзамені перед офіцером есесійських військ. Ти і твоя нинішня дружина привели мене сюди. Розповідайте далі», – нагадав натерпляче обер-штурмфюрер. «Прилади СОН-2». «В апаратиці засікають висоту і азимут літаків противника на кілька десятків кілометрів. Ми мали змогу заздалегідь повідомити арт про наближення літаків, навіть коли вони хмарами. Як точно працював Сон? Цього я сказати не можу. Ви були у штабі частини». Не то запитав, не то ствердив Вундерліг. «За що ви відповідали?» Вів документацію, розшифровував окремі телеграми й дані, які надходили із Сон-2. «Що то за шифри?» «Таблиця, як шахова дошка. По горизонталі і по вертикалі кожна клітина має дві цифри, як та гра у морський бій». «Не зрозумів», – насторожився обер-штурмфюрер. Мамонько пояснив, якомога дохідливіше, і німецький офіцер зверхньо усміхнувся. «Це примітив, а не шифр. А потім я потрапив в запасний стрілецький полк. 48-й», – додав мамонько. «А звідти в піхотну дивізію?» «Добре. Був задоволений обер -штормфюрер. У які частини брали поповнення? Напружуючи думку, мамонько пригадував дивізії і окремі частини, що їх називали солдати запасного, прощаючись із тими, хто залишався чекати своєї черги. Однак, окрім трьох-чотирьох номерів дивізій, мамонько назвати не міг і розвів руками. Я ж тоді не думав, що доведеться мені бути в полоні? Ви одверті, як перед Богом. Зрозуміло, змилостивився обер В які війська із запасного полку брали солдатів? Кілька чоловік взяли до Катюш, пригадав мамонько. Шість чоловік у Ленінград, до штабу ленинградського фронту. П'ятеро з них розмовляли по-німецькому. Шести солдатів я знав тільки одного – радиста. «Радист може з'явитись близько. Навіть отут», – загадково додав Вундерліг. «Опишіть портрет радиста». Нащо я згадав про підполковників?